красна армійця ілі члена Комнезама розстрілюється один із отвєдчиків і мущество скрившихся конфіскується. Тому Орел наказав позбирати людські і кінські трупи та вивезти саньми до лісу. Перед тим, як відійти, віддали на сховок надійним людям відбиті у бою важкі кулемети. Доля зрадникам не усміхається. Надійшов грудень. Одного дня отаман довідався від селян, що до літенецького майдану увійшов кінний відділ повстанців силою у 100 шабель. Їхній ватажок назвався Заболотним. Повстанці ходили у жупанах, кубанських шапках, широких шароварах, підперезаних широкими різнобарвними поясами, мали гарно вишиті сорочки, перев'язані жовто-блакитними стяжками. Одним словом, запорожці. Немов з історичного музею вийшли. «Одно зле», – розповідали селяни, – що серед них чимало жидків із своїми характеристичними довгими носами та горловим акцентом, та москалів з їхньою московською мовою. Маскарад селян не дезорієнтував. Коли повстанці пропонували хлопцям приставати до їхнього гурту, то ті мовчали або казали, що їм дома краще подобається. Через своїх знайомих отаман підкинув записку до хати, де був отаман заболотний. «Шановний товариш у чекісте, не вдавай комедіанта, забирай своїх московсько-жидівських опричників до Вінниці. Думаєш, що є на світі дурніші від тебе і твоїх чекістів? Я мав нагоду всіх вас заскочити в лісі і вирізати в пень, коли ви виїздили сьогодні з села до лісу на постій. Не зробив цього сьогодні, але зроблю завтра. Отаман, орел. Після цього відділ ЧК негайно виїхав через літен до Вінниці. Одначе червоні таки сильно докучали партизанам. Орла хвилювало, що де б не випірнув його відділ, найпізніше на другий день з'являється більшовицька кіннота. Не допомагала навіть надобережність. Значить, серед козаків відділу Є сексот Довелося організовувати ретельну контракцію Нарешті Орел виявив зрадника Звідуни Отамана підслухали розмову козака Грицька із Сахнів Зі своїм братом, який повідомляв, що чекісти дають 200 рублів у золоті, якщо він застрелить свого Отамана Особливо наполягав на вбивстві Отамана агент Вінницької ЧК Пилип Лящук Брат також нарікав, що відомості, які подавав через сексотів Грицько, не давали позитивних наслідків, бо повстанчий відділ важко зловити. Пилип Лящук був надзвичайно небезпечним агентом. Йому вдалося організувати розгалужену мережу власних сексотів. Не дивно, що повстанцям ставало все незатишніше в окрузі. Козаки неодноразово робили засідки, та все безрезультатно. Вже другий місяць полювали за ним. Отаман сказав козакам, що давно вже не вішали сексотів, тому вони підняли голову Для початку наказав катувати селян, які зі страху за власне життя переховували Пилипа Саме Лящук підговорив Грицька і його брата до зрадницької роботи Грицько вже майже місяць доповідав через сексотів Пилипу про місця розташування відділу Орла Тому і червоні так насідали «Сидимо під літинкою в куринях», – згадував Отаман Прийшов із дому Грицько. Я зібрав козаків і питаю, що маю робити зі зрадником, який нас усіх продає і є в контакті через свого брата з агентом Губчика Пилипом із Сахнів. Козаки відповідають, що зрадник мусить умерти. В той самий момент козак Грицько каже, що його пустити в долину, бо він хоче води напитись. Бачте, кажу, ми хочемо судити зрадника, а на ньому шапка горить, бо й води йому захотілося. Обизброїли нашого Грицька і почали допит. На допиті вживали найгостріших засобів, щоб він виявив сексотів, через яких передавав відомості. Отаман дав Ониську Грабарчукові та Петрові Шевцеві записку з низкою запитань, які необхідно було вияснити. Після мук Грицько все виспівав, зокрема повідомив прізвища восьми сексотів у Літинці та навколишніх селах. Після допиту Козахи порубали зрадника шаблями. На початку знайомства з Шепелівцями Орел попереджав, що мученицька смерть чекає всіх зрадників без винятку.